صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اريدني النبي صلى الله عليه وسلم ما بالات الزكاه مالن كتوه الى اهلکتوه نذ غشوه زکات دچا ضمان سرا خطو چاره ومو الا اهلکتوه مګر هغه هغه زکات دی مال لرا څه کړه ده زکات چې کوم دی مال لرا څه کړه ده د دې د تو دږيګاني یوه تو د دې کمنو په استلا تاسو زکات کې عادل تا کې مشکات دې مشقات کې استرا رواه شاته یو البخاری او کی تاریخي دیو وذاذا کالای کو نو قد وجب عليك صدقه فلا تخرجها فليهلك الحرام الحلال یو څه لري صاحبني صاحب دي زکات څه سره واجب دي او دې زکات څو ورته دا زکات چېونو دا د غریبانانو نو حقو دا پر دې حقو د دې خلل د مالدار د پارسنی حرام نائی نُو دَرَ دَبوا ای مال کے پا tax hون خیلی رکنم پر من جتاحق ناغ در دبرگ مال کسا شو بونش وی دردگ مال کن پا tri شو دانrun حرام را لگی و دردار حلال سا دان را حرام ست Hoe ادب حق لار در دبرگ مال کی در غریب حق ترد دبر مال کی در درحان temperature حرام دردار حرام لگی او دردار حلال سکی ختم کی زکات نو موږ سره لیکه ده زکات سره مال زیات راځي نو ما معلومه سو چې زکات نو ورکه مال کمین مال سکی کی کمین یانه خدا خیالي چې کزن زکات ورکه ما زمو مال وسشي کم شی. او قران او حديث داوي زکات ورګن د مال وڅشي سیواشي پاتې کور په نو ور په ور په ولا نه بلکې په سوال نه نو ور کولو باندې مانځبا کیږي مالسږي ور کول نه چې د زکات مال وڅشي کم فلا يكون قد وجواله کا صدقه فلا تخرج فيبلك <متصفيق> الحرام الحلال شو بتاونه زکات پاجو شوی او سی نو دا حرام اولگی حلال پر ایبل کرخه کی دا یو کرخه پری زما وروا سایتی یوفی ثواب الايمان ان شعب الایمان کی نقل کردی ما رحمد ابن حنبلن بیسنادی یعنی مصنف, مصنف پیسناد بانی لا عائشہ رائشہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن قال احمد کی خالقت تفسیره ان الرجل یا خود زکاة وہو موسیر او غنی و انما ہی دغه ما توجیهه دا دا کوي او چرې نارسته مالدار وي او هغه زکات اخلي خپل زکات اخلي نو دو خیال ده چې نو زکات کوه زما مال به څه شي زیات یعنی کم سړې دا چې زکات پر کول جایز اغه خپل ولسم نه جایز نه او د دې چې کم نور زکات اخلي دو مال وبو څه کوي زګدل راځکړه دکتاب او ستاسو نو جایز نو مالدارو د دې سره چې ګندره د استعمال تباخي ز کار په دې بیان باندې لا کایاته کلمه انما صدقات للفقراء هي للفقراء دا دو توجیلانی شده خالتات فدیک دی اول توجیه کی ستا اهدن مشکار چدی دیکھ پلیوش تیش پیش دی تا کوئی وقد احتج به من یرا تعلق الزکاة بالعین من یرا تعلق الزکاة بالعین تیک شو زکاة چنے دادے عین سر تعلق دری کدو وصف سر عینیت سرک مالیت سر ميثال رو یون سوڑی سرال لسلا کا روپای دی کور پرتیدی آبین کی پرتیدی فدبانی زکاة واجب سر زکاة سرک دس سرک پل حال دا آغا پیسو یا وہ روپای پجید کی لس لاک روپائی دی دستارا دی فاگیس تو واجب شو زکاة سو شو مرحی ران تو بابن تو زکاة دی سو واجب شو و لس لاک روپو کی شسن و روپائی را دی دونیم زارا پلاکو کیری جانا دونیم زارا پلاکو کیری آنو شل زارا یو شوی آو لس زارا چکندنو شو فینز زارا نورش شو فنزل زر روپای دی سران دی فنزل زر روپای دی دا پا دا غا پیسو کی, کانا کی دی کانا فدی چاکی دی فدی لسولا کو روکو کی دی دالنا سیدان در سر خواقا پیسی دیشتی یا بینکی دی یا کو روپسو زد کسی دی فراسی دی در زر ملگی دو یا لگتا سر اپن رزر روپای شتوی تراک مالا طلب از بیادر کن در آواز صلی دو دن او غریب لیوار کری او بشتال او بی ازدار کمالکم خیشو دا زکاة اداسو تادانسو اوز دیوئی زکاة تعلق دا عین سارا دا با اکا پینزل از روباہ ورکیش کمی بچا کی خیشو پا غمال کی کمی دی دوئی زکاة تعلق لری دا عین سارا کچا سارا دا تعلق لری ودې کې د دین اصل کېږي روپو دغه کومه مثال نه چې 10 داله ته دا تعيين کینن خداپه آیا نو کومه حالا ده اوس په صریبان باندې زکات عجب شو خو هغه غانو کې متول له غانو کو ځای لکه یو, یو لک غو په دسه ده یو لا دوبې وي فدال زه غو په داله کو باور کول شي دا رنګي غنم په دبانې شو واجب شو پین زمان غنم ورکول نی ده ویلا پین زمان ورکور او دی غریبانا نبس ورزم پیسی ورکم دا کولی شی کنیش ورکولی او خانو که زکات نو برس کپدو بانی او خراغی نو واجب پی نو آیا ده تبدیل کولی شی کولی ده وی شوافیم زنی وی وی تبدیل کولی نیشی د دې توجیه له معلومه سوا چې مڽ را تعلق الزکات بیل عین چې تعلق د زکات د شا سره دی د عین سره دی زکه وای چې ما خال مالن چې لا زکات او مال سره ورځي نه مگرغه علاکې مطلب د څه اک پاغي کې پروت دی ګره پاګي پروت دی په دې پر مسال راوې استلا چې تبديل جائز لده احناد چونکه ده تبدیل قائل گی او بری ازان کوئی احناد ده تبدیل قائل گی قول نفع الفقیر لا لنفع الغنی سنگا دپار دفائیده چاند در غریب دفائیده دپارا چونس لگا پرس گتاگا لگا نم ورکی نا بخالم بیا چې کمدو حسین من اصفاق یې بیا وڑکایو بیا بیا راويو چې ګښوه تواي چې بس حسین بس زړه روپای د کمدو سړي کیږي زبر راته یو روپای ده اور کم کله فزان لگا نه ملی کله فزان لاړ بیا ټول په لیتیار څه چې د غریب د پایلې لپاره تبدیل جائز ده او کله سړی د خپل پایلې لپاره تبدیل سن ده او اس تبدیل جائز دے احناب چه کمدن و رسط و روایت را روان دے انشاءاللہ واب ہو رئی چه حدیث کے راضلی نیچے تبدیل سے دے رسط و رحضی فقفلت اے کمدن و تبدیل شوئے دے حدیثوں کی مسئلہ کے نوروں دی حدیث نے قائص رحم اللہ تعالیٰ جواب کی تدی توجین حدیش کی وی خلق کمائی کونو بیلائینیہ اختلاف لکسن کی پر عینیت سرین پر عینیت سرون بھی کنا لکسن کی عین در عین سر اختلاف راضی در در چانتی پر عینیت سر پر واسف سرم سر راضی اختلاف راضی دلتے اختلاف چی کم دینو در مالیت مراد دے اختلاف در مراد در اغیر اختلاف ندے مراد باو مائی جو